El hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzallahu wa falendrojm vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë në salavat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjet e shoqët dhe të gjitha ata që janë gjikin këtu rrugën dinë në fund të kësaj bote. Të nderozëm në kohë të trajtimit të biografisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një një të këzajtuar edhe aspektin që flëtë për familënë ti, për pejgamberin, së të dhësëm si kryo familjar, si një njeri që kështë familje dhe qëfarë bënd taj dhe si e tënë taj brëndë dhe katër mureve të së të krisë e ti. Dhe realeshtë kë bënd të veçantë, Mohameden aleni, së të dhësëm ku shumë aspekte private, intimate, të jetës e ti janë të hapër dhe janë publike. Përdolemë, nga çdo personazh të popullit për vajzën, një iniciator që ka shkruar histori për të. Ti duke u përpundur të përgambëri aleli e Sallatu alaikum, ofrën e dashurisë, mshirë, respekt prandartë familjes, mirëkuptim, dhe ishte një shtëpi e cila në aspektin materialisht e ngushtë, por në aspektin e dashurisë, emocioneve, respektit, shtëpi shumë më e gjerë, shumë më e madhe. Antajës përkundër ndoshta ngushtimeve materiale ekonomike që kalon nëpër to pejgamberi alaihi sallallahu alajhum nuk vrejeshin ato fara për shkak të atij aspekti shpirtëror dhe asaj dëshmie që ofronte pejgamberi alaihi sallallahu alajhum brenda mureve të shtëpisë së tij. Aja që dua të transportoj sot ka të bëjë me në aspektet e familjar që i kushton të vemë një të madhe pejgamberi Ali, stratosëm krasot në aspektet që timfut për to. Është edhe aspekti edukativ. Qëse Muhamedi alayhi salatu vesselamton rroze sikur se kemi sik. I mësonte njerëzit, i frynte njerëzit, i edukonte njerëzit mirë po padyshimse hisën më të madhe gjithkënd e kësaj familjei. Nuk e haron te familjen e tij, nuk e haron antarë të antarët e familjes kujdese për ta shumë. Nga se realisht e dintëse, do t'jepte edhe për ta në gari, si kurse edhe për gjithë misionën e ti që e ka bërë. Andaj, edukata përgamerit, da kështë në familje ti, përshim të aspektet shumëta dhe shfa që e një njënët ndryshme. Mirë përndëshme që ti përmend në disa për këtën e aspektetve që flasim për të tëtë biografi në përgamerit, sa usallem lidhe me edukatën familjarë. Si e adukonte pergjandësa familje ti. Çe ne ta marrim shembu dhe model kodet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për më tepër, roza pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe dukonte anëtarët e familjes së gjithmonë t'jen të lidhur me anjëllën e Lova. Jo si thotë. Me shëndet në situata ngashta vështira me fatkeçi në provat të dëshma i adukonte që mos të lidhen me askën pas mallëxhën e Lova. Madje as meta si pejgamberi allahu alaihi alajjalu Për këtë dhe është një dit, natën në ngritë përkëmëri sëllëm, dhe të rriste antarët e familjës dhe thonëtë, men ju këjdu së vahë e belë hujuratë. Kush ngritë, kush përë, për shkëmë një gjumë nga gjumë, dhe të të dhomave, të bënohërt e dhumëve, gratët ti, familjët ti. Nga se sot, është hapë një vrimë e populli e gjoger me gjoger. Populli i gjoger me gjoger i popull që do dalin para Këmelit janë simbol i shkatërrimit, janë simbol i rënimit, janë simbol i i, i veprave ndër Jonier Zora, Rashumtkëjia, dha ata do të tin thmir i njerëzimit kur do dalën, është nga shëndet më dha ata të dyshkimit. Dhe ata kanë një pendë, çka ka bëdu Zulfkarnini, që nuk mundën me të kalua at pend, derisa nuk e sakfun Allah xhallahu ala rënimin e saj. Pjegamërësemi së shpalë se një vrim nga kjo pend është hapë. Dhe do tëtë, ka fillu veç procesi daljes e tyre. Dhe kjo është krizë, kjo është problem, kjo është fatkici për njerëzimin. Dhe Pjegamërëjë S.A.S. do tëtë, i thirë i antarë të familjen së të të gritanë dhe të falenë. Të lutin alë Njellewalë për mbrojtë të përkujtës nga kjo fitni nga kjo shpurrë, dhe dintëse, Nështë ata nuk karmë qënë të prej, ku nga kjo sprogë e i o gjithë me gjithë. gjithë. Andaj, që ka kë e këtë lidhë mes kësaj fatkecije dhe kësaj përgjigje të kësaj fatkecije, i mësën të qemë i të kalume me adhërim dhe me lidhë me allan gjellë në uala. Nësa këme nevoj që të ndërdojër antarë të familës nështë ta me imësu me qenë lidhë me allan gjellë në uala. Nësa familje ka që njerë janë hidhënë fëqimisht me kërë familjarën, apo maji thot me u me shku këtu zonzi çka bën anafa ai ai çaj or flet viri me publikën familjes so shtran gjeta mundu ndoshta me marr kohë është e vështirë mu, mirë po kur i miti me Allahun xhelalahu ala mëse s'është me lehtësi ai mësofu miti gruon veten gjithë anëtarët e familjes ne qiem të lidhur me Allahun xhelalahu ala për kënd çka ndodh çfarë situatën çka do të shi kalojmë ne qiem të lidhur të kthyer me besë të vërtet në Zotin xhelalahu ala Aspektet që mund të marrëm nga edukata e peqmer së fëmijës ti është i mëson të ti në të qëndrushëm, të të kenë vazhdimësi në vepra të mira. Do çdo punë mirë që e bën, ta bën më të, të vazhdueshme, jo një, një herë ose më të shkputur. Prandaj hadithi i një or që flas për vazhdimin e veprave është të shkretu nga kush? Nga gruaja e tij Aishë radhiyallahu ta'ala. Mbas pa atë nuk ka mbsur këtë punë. Si kurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ehibbu uh, ala'mali ila Allah adwamuha wa in qall Veprat më të dashura tek Allahu janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Kjo ka edukatin e vazhdimësisë në punë mira. Kundërsa, të mira. Përkundër sasisë tyne, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e pësuajit Aishës radhiyallahu taala. Ajo të transmetuese këtë hadith. Andaj ne mund të shohim nga njëra përshëndetje dikur familje ose në vetë e bëmi një punë të mirë. Një përru të saknumët pasaj shkërutëmi. Kalëm të një punë të të tërë pasaj shkërutëmi. Vajshdimësia është një sfit për njeve. Që kemi në me u eduku në vazhdimësi. Krasë edukimit në punë të mirë, në kemi në me u eduku edhe në vazhdimësi në punë të mirë. Edhe në vazhdimësi në pëmirsisë. Edhe në vazhdimësi në adhurimin dhe Allah qëtë levoale. Dhe kë vazhdimësi gjithë në rritje si për edhe në aspektin esasis për po edhe në aspektin e cilsis dhe kvalitetit. Për dajë i edukën të me i vazhdu punë, kërë e banë një punë vazhdaje, ose që e dhe i në fundë, ose krye si duhet, e kështu më ratë. I edukën të në vazhdimësi në punë vete të mira. Gjithashtut, Përgëmberi S.A.S., antarë të familës, krasja ishte bujarë, ishte dërdhënës, edukën të që edhe antarë të familës më dhona të. Nëna për shembull, ë uh, mund të kemi në këtë aspekt dy lloj problemesh. Di prem për rritën tonë, do të thotë nuk kemi shembull i mirë në familjen me zonë. A një fëmijë nuk ka së babën kurto zonë. Tunitum. Apo ose ose ose ato që ka model është këtu nevi, nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk, model familjë, të, nuk ka model të bamirësisë familjare. Kom kom roshë shumë. Kësër. A ne duhet me kon fillimisht vetë njeriu me pa ato të familjes të bujor, edhe për për për të afërmit, edhe për fëqinësinë, edhe për ë njerëz di para si mirë po jo më them se unë po japi për familjen time ju ski neu jo ja, gjën kush po vë dot a jesh mirë si kamer për shampo a eh, më udhon nëse gryja ska të hyra drejta personale më dhon gruos ose fëmijëve përshëm po për s'a caktuar para ose, mërshiso, euro, euro, ose mërshiso, qështu, sadok, mërmanja, për njëso para se aurora dha karo se më dhison ti çesh tub ja psidokti diku ku ta më mallaja po me do ku më do të sa dakor po ose përshëm me fëmijë më çesh tub çka jep afilon ata që të edukon ë eh, në bëmirësi, të duko në dhenje. Këse kja është të dukatë të madhe, ke erunë me lejnë Allah gjëllohë e familën, e mbronë nga të këqijat, i madhë në gjitur me zvetë e kështëmerat. Për të në pekamersëm i thë Aishës, radiallahu ta'lana, ja Aisha, istetiri minë në nëri volohu bëkshët të të mëra. Dhe Aisha, mbronë nga zjarë i gjëhnimet, qëftë dhe në një gjës me hurme. Ja qëtë Hedije, përgjama se pranën të hedijet, dhe dë, i donë të hedijet, dhe me shkëmbyrë dhe me dhonë, jarë dhe hedija, një dash, dhe përgjama se mi tha Aishis, radi Allah të alana, shka dhe shkepe, shka, nuk u qubet me shkepe, i tha Aishis, shko e shkepe, thonë për me mil, edukat në përmjësis, pas e kyti Aishis, që kanë bërë e mas, dheja Resulullah, e shpërndava të, të tërin, prerash një pjesë të kufës. Qase Asha duhet se pegamës se 20% ona e kufës apo? Dhe tha e shpërndau të tërin pas një dhënë të kufshës. Sa na e pas kë lënë të tërin pas kësaj vende të kufës. Don këçka e këçkip na kë lënë. Fato e gjim të Allah. E këtë shkënë e kë lënë me hongu këtë. Kjo shkon. Po gasato çka po durim ne ajo shkon ato që ka ja për tjetë të ndodhë me tjetë e qaj është investimit për aheret, qaj është në bëjtë të për të për dhe kështuja edukante antarë të familës që të luftun egoizmën, individualizmën, këpracimën që të mbjëdhë vlerat e mira islama dhe silën e mirë dhe bujarin ndaj të tjërë vërëtë Gjështu pre aspektive që i marrim nga jetë e pejga mërëtë në edukimin e familës është i edukante q Kër të flasin, të flasin me dhije Ose me hesht Një dit u lemru pegamberi s.a.sallem Se ka vdek një fëmija të Prej nësarva Në thyrë, në thërë pegamonën që Me i a falë gjenazën Ka vdek një fëmija prej nësarva Dhe a isha rëgjallat alana Në të kuptimin emocional Tha një zëngë prej zëgjëve të gjenit të dhe Për këtë mishë i ka vdekë Tha një zëngë prej zëgjëve të gjenit Raj e për se është nga banorët e Xhenezit. Atë rregjiamo sërish. Apo më thon ndryshe, po të kuptoj. Ëh, më sugozat me jiku se ku është ajo. E vërtetë se fëmijët më e muslimanëve janë xhenat, është e vërtetë. Mi po të kuptoj ti si kanë dëgjuar këtë alope më. Mos vetëm kuptim më shanal, por flet me bazën e asaj që kanë dëgjuar. Edhe pse është ayet e Allahu Teala alhapë. Allah i mëson të son kimi son përshëm, për shkakun dikush flet për dikën edhe and dëgjojmë ndonë pa ku e tjerë domethënë për këtë fond. Ka nega ndërgjuaj të pa arsye. Timsojmë në verifikim, timsojmë në argumentim, timsojmë në fakte. Por nëse vetë nuk kemi kështu, nuk kema mundësi më edukoj të tjerë të të inkësonë. Andaj të dëgjojmë nganjë anëtarë të, të, të nga familjes, domethonse flasim bybaza çndoshë, me argument, me verifikim, jo me guti, jo me parajykime, jo me padije e kështu me radhë. Dhe peqon ka shumë raste një nga këto është kjo çecëka, shumë të emë ti më s'ta pegam mëson familje ti mos më fol tëra çë dëgjoj mirë po më fol atë çë e vërtetoj dhe mos më fol tëra çuam mrmënja por fol atë çë di ekzmemor sikurse thon të pejgambëri sallallahu alaihi ve sellem kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bima sami' mjafton për një njeri me rën gënjeshtër nëse flet tëra çë dëgjoj Nieçi flet vet çka ti flet. Do të thonë është e mjaftueshme kjo me, me rokun ndër. Edhe pse nuk ai çnimësh nuk gjenë, jo, ai nuk ai nuk shtip, ai nuk shtip. Do të thonë fjalë sakt, unë ja, nuk i bën këto. Do të thonë kurunë s'po gjenë, me çfarë të ka ndikosh. E po vëpse po thuaj po thotë dikush më vëfton që aty me ka një një gjinëstar në Zingjidh në eksogjinëstar. Verifiko? Verifikoj këtu a, a, a është e vërtetë, është saktë? A ka dia për këtë punë e kështu më rrova. Më mësuu antor të familjes që edhe adhyrimin e Allah xhallallahu me bu, bazë dijes argumentit, me bazën së dosha të thosë që ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sasa ka thonë dietarët e kështu më rrova. Por edhe një të përditshme. Më mësuu që më verifiku lajmet, mos e përcjell gjithçka. Mos më qen bartës të fjalës të njerëzve që më qen transmetuos që s kanë filtra fare tas me kështu më rrova. Sigurisht e paëm po që pejgammeri në edukantë e familje të të në këtë kët aspektëm. që të flasin me dje, të flasin me bazës sëndosha dhe me verifikim. Dhe edukata, mirë, sëm, ten, në nësë tëtaja që dhe nësësht – në edukantë e pejgammeri në familje të në ndërullë është edhe aspektë i kuidesit të tëtë për kufit e Allah të brana familjes. Sëmë do të përshamë që në familje të në kutijë përgjajtës me u saluto në kufijosë e ulëra, problem. Çfarë thas për shembull se jë familja më prend ose më dikon që më i vjetër se ti, ti skiat të autoritet ekzekutiv, ti mund të më kshillu, më prozit, bosh po kimonzi ti më nan me dorë. Çfarë thas për këtë aspekt? Edhe pse ashtu s'duhet të joni ndryshe, duhet me gjetë mënyra, të urta, metodat të buta të sjellshme, apo me kshillu për të mirë. A pranon nikopran kë këto që thënë, ti më kshill më mirë. Mir po, ti ku je kri familja për kontinullon llogarin, gruaja jote, fëmijët e tu. Kto nuk bën me kon shumë indiferent. E sheh veti që e sheh mën duke shikujt ka s'bën, duke folj ka s'bën, duke naq ku s'bën. Gruin tonë këtu më radhë, këtu më radhë. Me natyrën na, e drejtë ushtok mund të vazhdoj. Pegamës apo para, kjo është familjen dihet nuk ndonë ne haran shpër Pegamës. Mir po. Pegamës ishte shumë i kujdesshëm çfarë po hyn te shtëpia, çfarë bojnë ata të, të familjes në aspekt të që hyvet Allahu xhallahu ala. Përshëm do të marr të shtëpia dhe me jet çka thjesht për kush e ka pru këto, këto kuj morët. Ku e ka kur, nëse pegam asom, e ka pasur të luar sadakon. Sadak lu e ka pasur të luar sadakon. Sadok më dhon dikush skafronu, ta duve kan pas. E di të ka pas të luar. Dhrohat më mar po, ama alimosh, sadok më dhon një auto. Për këtë sy ata. ë një ditë ë I kanësirë të peke mërësëm dëmonë një, një, një shport me hurme, me shpërëndadi kënë sadakë. Dhe një piti, dëmonë, Hasani, radhjallahu të elë anu, ka marë e kashti në gojë thëmija me në. Pekke mërësëmë e ka një ikësënja kanësirë të gojë, kjo është sadaka, me eke në ndaliumë me në. Kjo ka, kjo këtë thëmijë që ako këvali për një hurme, po, ja, ja. Të. Gjysë hurme, një fi, haram, haram, në banë nuk duhet me me çin indiferent me e normalizuo haramin tek famile të papër. Nëse ti këndikon pas raportit, në të kan vëllajm dua, dikon respekt sivjetë, se ti sikun e kujdeson për respektin dhe ajo më jë në vana. Ne ka i pegam në të shtëpia dhe ka një ashën radiullahu taala, ashë ka shinë re. Ka bënë së pronë që në karjerën në kuptim të asaj që do të bën xonjëra apo ka cinë somre kanë për do punë. Dhe i ka bu disa perte, nësët kanë qenë të vizatuora disa kafshë. Dhe dhe një që përgama shumë ka ndalu që besimtari me i ekspëzu fotografitit. Apo me vje, me varë fotografi, me pasë, me ashtekon në shtëpi në kukov fotografi nuk kinë, me naikët. Ndaj, kërë ka po këtë, i ka të rejka dhe ka thonë përgama shumë, Ata që bujnë kësër, Ata që pikturojnë e skulpturojnë, Ata që vizatujnë krizët e lëgjën lëval pot kiện dënimin e dhëmshë vetë gjithëmit. Ma do ktha perr të sapë thjesht ishi kujdessh për çdo gjë në familje ti ishi kujdessh. Për çdo gjë, shiko për hurmën, për perrën, për çfarëdo sa. Kujdesi për sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kjo është familja e tij, dhe nuk thonte, nuk thonte pejgamberi un tash i losun e komput të moja ball ose ose pejgamberi Allahu opsion thjesht. Vetëm duhet me edukuan dorë familjes me e mbarrua Allahu xhënë valla duhet me edukua të familje me irespektu kufit Allah Gjallahu ala. Në një një të ljërë që ka të dëni, dhe iqtëtu. Këtu e me kufit për tekstajë së ban me shkua për. Në po, mundësit i këna kash për të mundësive së ban me këkuë për. Në ban përshame me, me, me, me, me imsu që me dëbo presjon për një kërkis saktuar, edhe përse e fitan haram. jo, me haramë. Njo kësë, duhet me edukua që me të ndihmu me siguru halallën. Njo e këndër të altë Groveq muslimanët por edhe sahabët e tjerë në rrot u thonin burave kur dëlin në punë apo nasbiru 'ala al-jowam wala nasbiru 'ala an-nar i durim uris i durim varfis me lena not por nuk i durim zjarme djallimet dhe kujdes çka po na bëjnë të shtëpia po na kur dël burri apo groveq kujdeso kujdeso ole sponta kto ekum se duon ne era kam qenë gjat studimeve duke shkuar për bonë robë dhe në Turqi në Stamboll në një taksimë djalëri hipom më na dërgo ti në Evën, kishte djalë i mirë, më vaje të sigur, tha sa erdha nga Sofija, nuk ndua thotë se sa vjet punoj, sa erdha nga Sofija thotë nuk ndonë thotë biri jam, mos ta bëh haran të shmi jam. Subhanallahu. Ti më e çu gjithkanë po, mos e sill ka 2-3 orë diku zemund, më sim çfarëna më po pak më tej bravo. Ka mundsi një, një turist më mashtoi në on këto rruga, ka mundsi Nonah, nuk ka sabathat që dal, që nuk më vënë nën ata këtu, pasu bëhën në të spi. A është dukator? Është dukator normal. Ai, nëse ti e dukon ato të dimuj ata gjëndjen pasherë. Po ju më u normalizoi hakun e huij. Më u normalizoi të diersh e huij. Apo më u normalizoi haranës, von kështu. Ka se pega më shumë di dukon ato që mireshtu kusht. Kjo është kufi i Allahut, kjo se përktohet. Kjo duhet të respektohet, do të thën. Kjo është haku i huij, kjo duhet të mruhet, e kështu morat me imësu në emanat, me imësu në respektimin e kufive të Allahu Gjallahu Ala dhe në madhërim në Allahu të barë e kur të alafë. Dhe e fundë e gjithë me cikë, pe shumë aspektive që flasin për edukatën e pegatën familje, e që shëmën për njëmës e si edukat familje, është edhe i edukantën e pegatën mërshon në adhurim cilësor. E cikë atë parën, andejmë e këtë dujme përfundu. E para ishte i edukantën të që ti këthenë Allahot në adhurim, Në fatkeci, në sprova, në telashën, në, në garkesën, këta utek namazën, e kia Allah në gjithë në vërë, lëtë Allah në të barë këtë halëm. Dhe krasaj, imsan të pegambeni sallëm, që t yre t yre t yre t yre, adhërim i të tjetë, adhërim, cilësor. Jo për shambull, me pa antarë të familjë, se falë namazë të shpejtë, e kryonë. Qëshë kryonë? E ku e në sunetët? E ku e dhikre? Qo e që cilësia? Që Qo që është ndikimi namaz Një më më më jaftuqë për falën e hamdule, sahi, për falën, ku e ndikimin amazit, apo e ndikan? Një më më më jaftuqë me sasi, po e me kërku edhe në të cilsin e adurimit. Ase këtë është pjesë e edukimit që besimtar duhet me instalu në familjën e tia. Një ditë, të i në mëri s.a.sallëm, doli nga shtepia pas në masabat, dhe gruën e ti gjuërjen, radiallahu ta'ala anëha, e la nësepe duke bëdhikër. Allah në emër të Allahut të Gjallë dhe të Madh. Sikur të kemi përmand. Ta jëm bëti me orë të tëra, përmand me orë të tëra. Allahu i firmanta, firmami. Ne jam në kodoj ka kry punë. Jo kry di kur paradrekës, kry di kur, më punë të ditën. Kur kur oksojmë shtëpi e ka gjetë gjujtë të njëjtën një një në anë. Prekur me nuntë të jua. Ka të që na sum ka duk gjat prekur me nuntë të jua. Po po s'kam lëvistë. Përmand Allahu i Gjallë dhe i Madh. Subhanallahu ve teka. اتها تا بيغامير اساس اونيكوم هونده فيال تسلط مسكراسون مكيش كافونتير ماطميرا اذن ايمساي مثلا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وبيداد كلماته كالدعايه تشبون تا بيغامير اساس زومونجس بو ما دري بي الله جل وعلا عدد خلقه الله تشوف ما ضروا سا كو كريسا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه اذا عاش سا është a i knasimete. Oazinit e arshihi. Dhe qoftë Allah i madhu arsa është pesh e arshi ti. Êshtë në lalë mësor që jazë. Oazinit e arshihi. A da jemë sënëtë që me madhu arla në gjellewana, me komësim, kuatë të temë, nuk kamërëri, a këthon shumë, më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n por vajtë dhe këtë pegëndësim është më është më e mirë. Ai nuk u mjaftua hiç me sasinë që ka boguri aty mirë, po ka lërë edhe në cilësinë dhe kualitet. Kjo është më do bësh më kjo është më e mirë. Më e thon se sa ajo ç'ti e ke, ai ka thon. E, e furma tira që pegëndësimi do konta në adhuren cilësor ama. Prandaj të ndërvezo pegëndësimi sasinë ka thon. Ne ha diçë më vërtet çdo kush për ne duhet të më kuptojmë shumë për rësi jam. Mahomet më ka të thënë, i mjaftën njëriot më katë, i mjaftën gjëna, asë një gjëna mështë në pasë, siqë, këjt i konë regullë, asë një gjëna se ka buë, i mjaftën gjëna me i humbë ata që i kon, beç, konë për resimë. Në veçikë, njëri, asë një gjëna mështë në pasë, asë të gjuës, asë të zemrës, asë të syve, asë të vërgjëve, këjtë në regullë i konë, përra nësë konë kësht Ama i pakujdasëm dhe i familje si i humbata të të pejgama së, mi afëtan që këjënë atë Allah gjallë, në me së katë ruhafërë. Allah në ru da. Mi afëtan, e kuën t'jërët basët. Dhe Allah këtërë, kuën fustëkum, u ahlikum, në arra. Ruha në vetën e juaj, po edhe familje të juaj nga muzërë i një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Edukata të ndërër është Garantë e shkëtimin në dunjo edhe në ahiretën Edukata e familjës është Garantë se e ke këj e manetën si duhet E ke qu Venë e durë porosin e Allah Gjerële Huala Atë që Allah të kanë kërku me te E ke këj si, si duhet Dhe ka shumë për të shumë Aspekt të edukativë shumë i gjërë I për deshë a meqë me e përlëndu një model Të edukatës profetike të Muhammed i sasërën Për balë dhe kashi familjës Allah jallala u dhërënë rrënë në rumë në drejnë, Allah në më nësoj që në te edukua me këtë edukat dhe ta edukua me këtë edukat familën tonë, për adhë njerë në përrisi. Allah nërët në në rrët në zërë i gjëhnemit, dhe Allah në më nësoj që në manetë që i më njërëku me të o me i qënë ven si duhet, me i plëcu përrisi dhe dhëtë dhëtërës të dhëtërës të të të të të të të të t